Стань кількістю пересмикнутих карт у колоді, і це не страхає більше, аніж переляк втратити спогади. Ти постоїш перед дверима і обережно прочиниш їх. Квадратова постіль змінилася хіба що кольором, глиця вижовтіла геть, аж вируділа. Далі двері, прочиняючись. Відкриють тобі свої колишні предмети, особливо акварельного мольбертика та купу шампурів з неіржавічої сталі, а також пляшку з-під шампанського, ту, яку і досі не приймають в жодному пункті з Ти ступиш у середину, постане тоді вся кімнатка. Замала аби приховати русалку Марусю, яка сидить край вікна з порожніми гельцями, на яких лишилися лише покручені дротинки, і не хоче от шибки повернутися, їй зручніше дивитися та дивитися в неї, знаючи, що принаймні там, з того боку скла, тебе не надійде напевним. Столична мить. Осіння координація вступала в мене так, неначе вступаючи в трамвай. Про трамвай би сказати, думав я, про тролейбуси у нас сказано, а про автобуси пасажири були одноманітні. Або, пробачте, про метро, бо воно найбільш нагадує трамвай, що вмить змінився. На наступній зупинці Не треба було сушити голову Чому я скосив очі На порожнє місце поруч І тут же втупився В книжку Бо дівчина, яка зайшла сіла на нього Кутня Що за міселітер я на сторінці бачив Яка вона є Міг би працювати Рентгенівським апаратом Намагався я уявити Собі такий Шкільний, наприклад, медкабінет, де безліч роздягається, а я просвічую. Однак вона не дозволяла. Я зіщулився, бо відчув, це вона просвічує. Слава Богу, не мене, а мою книжку. Якою це мовою? Раптом запитала вона. Так, що я мало нею не став. Бо дівчина хвилювалась бо удавала таку безтурботну, як це буває у нахабних дівчат, коли вони такими не є. Хецькою збрехав я київським голосом, тобто майже збрехав, а глибше всунувся туди, в сторінку, хоч вона й не куток. Як би не була густописною читати зась, які вони тісні ці книжки». Ти весь час думаєш про знайомство, що воно ось ось буде поза тобою, тобто не ти його почнеш. І от ти спершу лютишся, що відбувається не так. Ні, не тоді, тобто не саме зараз. Або не там. Злом є багато причин. Я хотів казати, але відчув, що артикуляція вийде за межі міміки. Дівчина, певно, була гарною, бо сказала, хецькою, десь я про таку чула. Вона ще питала, а в мене вже не лишалося настрою, на мене зійшла заклопотаність замість зовнішнього одягу, що дозволило навіть не відповідати, сидів уперто їдучи, хотів часу підготуватися до самого себе. По-перше, в трамваї. По-друге, чому не я почав? По-третє, але нічого не линуло в голову. Я лякнувся наї. Дівчина пішла і зиркнув, сахнувся, бо притул. Побачив два ока різного кольору. Чи так падало освітлення, не спостеріг, бо ще швидше. Втупився в книжку. — Гецькою, сказала вона. — От йолоп. Ну чому? Чому не одягнув сьогодні пальто? Всі вже куртки не носять. Один я, ідіот на цілий трамвай. Щосили, — думав я у відповідь, — це ж осінь. Яка це осінь, якщо це зима? Намагався пригадати календар. Потім талон. Доки не знайшов, тицьнув їй, не глядячи, вона передала на компостер. Я застромив його глибше в куртку, тому що вона торкнулася тої паперчинки. Двічі. Дірочки в ній. Що вони означали? Яка